Bé, d'entengar el Sangam, i Ilaia Foundation, organització que segueix l'estela de la desapareguda Fundació Laia Mendoza, organitza aquest dijous el seu sopar solidari anual per tal de donar a conèixer els projectes que duen a terme al sud de l'Índia. L'objectiu també és recaptar diners per continuar donant recolzament a les comunitats més desfavorides del país asiàtic. Aquesta organització, que va néixer en homenatge latianenca Laia Mendoza, es va dissoldre per motius econòmics el passat mes de febrer, però la seva tasca ha continuat gràcies a la feina de Lluís Comte, que vella en Tu per continuar avançant amb els projectes de la Fundació i creant-ne de nous. Escolta les seves paraules. Aquí a l'Índia, de fet, no, no podem parlar de nova etapa, perquè, de fet, continuem amb l'AIA Foundation, que és una organització que vàrem iniciar fa 5 anys. És dir, seguim amb els mateixos projectes, que estem centrats en projectes educatius. És el projecte que vàrem iniciar inclús quan hi havia la Laia, no?, és dir, en aquest sentit els projectes continuen igual, els canvis més significatius han estat a Catalunya, no? que ens hem hagut de reestructurar. En passades edicions el Super Solidari es va realitzar Tiana, però dins dels nous objectius de l'organització està donant-se a conèixer per altres zones de Catalunya. És per això que aquest any s'ha decidit ubicar la convocatòria Sant Cugat, municipi que està collint l'exposició fotogràfica medentengant la possibilitat d'un somni de l'artista Pep Avila. Donada la crisi econòmica, tampoc la nostra idea és fer exactament un, un sopar cada any, no? perquè sembla que apretem una mica massa la gent. Per una banda volem recaptar fons, però per altra banda ens volem donar a conèixer eh, perquè s'animin a fer-se socis i, eh, i anar-nos fent donacions doncs, periòdicament. El sopar solidari tindrà lloc aquest dijous a dos quarts de 10 al restaurant My Way de Sant Cugat. El preu són 30 euros, dels quals 5 es destinen en forma de donatiu a l'ajuda dels habitants de Vedantangal, localitat ubicada a l'estat de Tamil Nadu. A més, aquelles persones que no puguin assistir al sopar però vulguin fer una aportació o aquells que vulguin donar una major quantitat de diners, poden fer-ho de forma voluntària al compte corrent de l'organització. I també recordem que els tianencs i tianenques ja estan contribuint al desenvolupament social i econòmic d'aquesta la zona del món desfavorida a través d'una part de la partida de solidaritat dels pressupostos municipals. Concretament, aquest any, l'ajuda va destinada a un projecte educatiu. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.